І мій народ є твоїм народом, я люблю тебе, Хане, і Крим теж став моєю батьківщиною. Але ти зрозумій, що не байдуже, Журавлеві, коли він у теплих краях холодно вялиться на півночі. Є такі, що й не повертаються, але тужно курличуть вони, коли в рідному краю. Вимерзають дерева і квіти, спека висушує зелень, і брати, що повернулись додому, гинуть із голоду на рідній землі. Я вірила, що ти не станеш ворогом мого краю. Тепер знаю про все. Велика побіда сталася на Україні, тож поклянись мій мужу і володарю, що не відступиш ти від козацького Гетьмана хан устав, Одвів Мальвані руки. Такого ще не було, Щоб жінка втручалася В ханські справи І вимагала клятви від нього. Суворо глянув на мальву, Схопив її за плече. Чиї слова речуть Твої уста ханим? Спитав і притягнув Її до себе, Пронизливо дивлячись у вічі. О, хане! Не запідозрюй мене в підступності, ти мудрий і сильний. Я ніколи не зраджу тебе, бо кохаю, бо вимріяла тебе ще в дитячих снах. Можеш мене вбити, можеш озолотити, я у твоїй владі. Але послухай щирих слів слабкосилої жінки. Несвідуче серце моє чує те, чого, можливо, ще не бачить твій розум. У твоїх руках тепер така могутність, якої ніхто не мав. Яка ж то сила, коли два дужі вороги стають сукупно проти третього. Що можете зробити ви? Та коли схибиш, багато горя полється по світу. Будь вірним своєму слову, хане. Опустив руку іслам гірей, із плеча Мальви, згадавши, таке вже десь було. Майнула думка в голові про могутнього падишаха Сулеймана Пишного і про русинку Роксоляну, при якій розцвіла Османська імперія. І ще згадав хан про синів Сулеймана, яких чарівна хурем убила руками султана щоб подарувати імперії новий рід від п'яного Селіма. «Принеси мені свого сина!» – наказав Іслам Гірей. І страшна погроза вчулася в його словах. Він спить. «Принеси мені свого сина!» Дрож пройняв тіло Мальви, спотикаючись об подушки. Вона прийшла в дитячу кімнату і винесла маленького батира. Хлопчик з просоння крививу доплачу губи і горнувся до матері. Личко в нього було смагляве, як у Іслама, а очі голубі материнські. Простягнулася ханська рука до грудення дитини, звелася друга. — Що хочеш робити, хане? — скрикнула Мальва. — Я буду мудрішим від самого Сулеймана каноні, мовив жорстоко, «любити розумну козачку і вбивати від неї синів». Мальва судорожно пригорнула хлопчика до грудей, а він, ще не знаючи, що може творитися в царському дворі, в якому з'явився на світ, просіяв у усмісці і залепитав «А-та-та-та-та-та!» Опустилися руки іслам-герея. Воля Аллаха зітхну, спи, мальво. мене чекають справи. І будь спокійна, я йду складати письмо султанові про те, що виступаю за своїм військом на спілку з Богданом Хмельницьким. Стратон нетерпляче чекав, коли Марія повернеться з ханського двору. Ну що? Зустрів її на порозі і відразу все зрозумів. Опущені марійні плечі, схилена голова і очі, в яких витліли рештки надії, говорили мовчки, «Мальва не піде». «Я так і знав», – промовив глухо. «Горе, море, пий його, не вип'єш. Але ми підемо. Ти з грамотою, я через це ваш». Пізно ти вирішив, стратоне. Якби колись мене послухав, Ми разом були б там, Ти кував би гармати, Я варила б їсти козакам, А мальва, а соломія, Вдарилась Марія головою об стіну І хлипала безслізно. Не можу. Не можу я піти діти мої тут. Діти? Так, ти пам'ятаєш того ханського воїна, що приїздив по Мальво. я знаю, не хибить моє серце, то син мій ще кілька днів мучився Стратон, не зважуючись покинути Марію, а туга за козацькою волею, що десь там воскресала на чорному шляху, визволяла душу і не давала жити, і врешті. Опустила Стратонова хата, ніби мерця винесли. Не виходила Марія більш на люди. Сама однісінька тужила в чотирьох порожніх стінах, а інколи пізніми вечорами бачив сеймен селім, чорну тінь жінки, що тихо стояла неподалік мору. Стратон пробирався ночами через сиваські болота до козацького низу, полохаючи сонних стрепетів на курганах. Розділ 18. Цар загинув, хай живе цар. Ви сліпі кроти і безмозки устриці, кричав султан Ібрагім, на членів дивану, які зайшли в тронний зал доповісти про стан війни з Венецією. Хто розпочав це безглуздя? Хто підіслав до мене зрадливого Замбула? Де голова його? До Золотого Рогу більш не приходять торгові судна з коштовностями і тканинами, обезлюдні гарем. Ваші голови сплять, та я промий їх розпеченим оловом. Мовчки виходили від султана. Дефтердар, Кадіаскери, і великий візир Муса Паша, залишаючи в тронному залі поруч із падишахом нового члена дивану Недима Зюннуна. Примітка, Недим султанський товариш Пачарці, який мав право заходити до султана в неприйомні дні. Де його знайшов Ібрагім, ніхто не знав. Та султан не розлучався з ним ні на хвилину, і довіряв йому ще більше, ніж колись Замболові. Він входив до султанського Селемлика, не питаючи дозволу, і проголошував завжди одну і ту ж касиду, що так лестила,